Hondjes hondjes wat net Anno plaf, Anno plaf, Anno plaf. Hondjes hondjes hondjes en al weer alweer, die hele dag weer. Die Kajkieses mos ver hulle bang, ver bang, ver hulle bang. Die Kajkieses mos ver hulle bang, want die hondjes wil hulle bang. Wat aanhoop blab, aanhoop blab, aanhoop blab. Hondjies is van net aan ou blaf aan ou blaf aan ou blaf is hondjes en al blaf alweer laat die hele dag deur ja. hulle wil al die hassies jag want hulle doen het al te graag goeie middag en dankie aan groep 2 wat ons so uh, program elke maandag uh, om 4 uur so paslik vir ons inlei en 'n uh, welkom ook aan al ons honde liefhebbers wat gereeld inskakel, uh, sommer maar net om meer te hoor van ons vier poot vriende, sy doene late, en ook om te hoor wat een mens van elke hondenras kan verwag, al voorens jy dan so'n ras verwelkom in jou eie gesin. Laas week het ons oor die uh, Old English Sheepdog gesels, ek het, uh, of, of ek uh, geloof meeste van julle sal omkennen, as die Dulux, Dulux, verfhond, En ons het geleer dat die Old English Sheepdog Dog een groot atletische honderras met onmiskenbare ruige jas is. Die uh, Old English Sheepdog is een aanpasbare intelligente hond met een gemakkelike geaardheid. Hulle is geliefdevol en vir alle lere van hulle gesin en ondanks die feit dat hulle groot honde is, kan hulle goed by die uh, woonstel lewe ook aanpas solang hulle net genoeg oefening kry tydens wandelinge en speelsessies. Hulle ruige rokke is ook nie geneig om soveel te giet as wat die mens uh, sou dink nie. Uh, as jy op soek is na loyale, beskermende en liefdevolle gesinsgenoot is dit dalkterras vir jy. Hierdie week beweeg ons oor na die Siberische huskie Nou, Siberiëse huskies het uh, die verbeelding van die massas, sowel as die kunstnaars, skrywers en filmproducenten aangegrijp met hulle uh, opvallende voorkomst en ontzagwekkende uh, talente. Hierdie uh, mediumgroot werkhonde beskik oor kracht en is besonder atletisch. Hulle is uh, die eerste keer ontwikkel as sleehonde En sommige word steeds in hierdie doodanigheid gebruik. Haskies is merkwaardige honde en hulle leervermoe is uniek. Nie dat hulle uh, besonders vatbaar is vir uh, leer nie. Hulle is net uiters moeilik om op te lei. dus moet die eerste keer honde eienaars of skuchter mense ander rasse oorweeg. Huskies pas die beste by selfversekere uh, ervare honde-eienaars, wat reels stel en consequent is. Soos uh, alle race het Huskies uh, gehoorzaamheidsopleiding nodig, maar dit lyk asof hulle buitengewone vermoe het om die verskil tussen die huis en die klas te onderskui. Hulle gedrale uh, prachtig in die klas terwyl hulle opdrachte buiten rekening gelaat word, wanneer hulle weer by die huis is. Baie mense het verlief geraak op die huskies <coughs> toch, op die wille natuur van, en die trots van huskies, sonder om meer te leer oor precies hoe die, hierdie ras is. Dit is nie een ras vir amal nie. Hulle skoonheid drijf mens dikwils om aan te skaf, uh, onbewus van die moeilike eigenskapen wat uh, baie Siberische huskies die eerste kandidaat maak vir skylings en mense wat hulle net sem hier opgeen. Die toenemende gewildheid van die ras het daartoe bygedra of daartoe geleid dat die honde, hondkiefabrieke en die uh, achterplaas telers hulle nie behoorlik teel vir uh, temperament nie. Hulle teel links en rechts net om geld te maak honde van die hand af te sit om reik te word. Dit het een negatieve uitwerking op die ras in die algemeen en baie van die negatieve eigenskap kom algemeen voor by die uh, onverantwoordelike geteelde honde. En sluitend sommige eigenskap wat nie normaal is vir Siberische haskies as een ras nie. <coughs> as u nou na die positieve punte Van, al die, van hulle temperamente kyk, hoef jy nie te twyfel, dat dit een ongelooflike ras is nie, hulle is intelligente en onafhankelijk, hulle is verliefdevol vir amal, maar sal nie voordierend pla verandag nie. Misschien ook, ook een, een voordeel vir hulle, het is nie bekend, dat hulle agressief is nie, en oor die algemeen goed doen, in huise met meerhonde, uh, hulle doen ook goed met kinders, en uh, sal allmaal in die huis verwelkom, en uh, ja, dit sluit selfs indringers in. Hulle gebruik echter dikwels hierdie merkwaardige verstand van hulle om minner hartige dinge te leer, en is nie gretig om hulle mense tevrede te stel nie. Die grootste waarschuwing oor die Siberische husky, is hulle reputatie as ontsnap kunstenaars. Hulle sal van die huis af wegdwaal, wanneer hulle die kans krijg. Ongelukkig het daar te veel van hulle verloorig of besier geraak. <coughs> Dit is van kardinale belang vir eienaars van Saberi en Eski om voordierend hulle erwe te gaan uh, na te gaan en vir ontsnappingsmethodes en om hulle erwe te omring met die heining wat in die grond gesink is. Alhoewel hulle baie eienskappe wat hulle moeilik uh, kan maak is hy beriese huskies steeds een wonderlijke ras. Aanhangers van hierdie geest driftige ras omhels hulle wonderlijke natuur as dit behoorlijk opgeleid en verzorg word. Maak huskies wonderlijke gesinsgenote. Nou ja, voor ons dan die oorsprong en geskiednis van die Siberische husky bespreek, kom ons luister eerst na Columbus met Milky Way. Lekker luister! You still can't find the Milky Ways, so oh no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 met Milky Ways. Ons stap aan met die Siberische husky. Ons kom by sy oorsprong en sy geskiednis. Die Siberische husky het vermoedelijk sy oorsprong onder die Chucky, stam van Siberische uh, nomades. Die ras, sy geskiednis is relatief onbekend, maar DNS doet sy bevestig, dat het een van die oudste rasse is. Ons uh, weet wel dat die tjakkie die honde van, as uh, vannige vervoer gebruik het, en dat hulle as familiehond met die tjakkie omgegaan het. Haskies uh, het gereeld by die kinders geslaap, en uh, vir hulle warm, gemakkelike berends gesorg. Hy kan glo, so Haskie uh, aan elke kant, en een op jou, en uh, binnenkante uh, die igloo, en ja, dit kan lekker, lekker warm wees. Die uh, Siberische huskie is in 1908 na Alaska ingevoer en is tydens die goudstorm as sleehonde gebruik. Hulle is gebruik in die Old Alaska sweepstakes wat een uh, hondeslee van 408 myl is uh, en is vandag nog steeds een actieve mededinger in die sweepstakes. Rekords dui aan dat die laaste Siberische husky in 1930 uit Siberia uh, uitgevoer is toe die grense dier die Sowjet-regering gesluit is. Die ras floreer steeds in Noord-Amerika, alhoewel hulle effens verander het van die Siberische fondatiehonde. Die Chucky Sled Dog behou hulle uh, steeds van hulle wonderlijke eienskappe van die ras. Die Siberian Club of America is in 1938 gestig en die Siberian Husky is in 1930 deur die American Kennel Club erken en die Canadian Kennel Club in 1939. Nou die voorkomst of die en die benodighede van die Siberiën Husky. Nou, een gemiddelde mannekie staan so tussen 53 en 60 centimeter hoog, uh, hulle meet altyd die by die skof rond, uh, terwijl die wijfie gemiddeld 51 tot 56 centimeter is. Die mannekie weeg tussen 24 en 27,2 kilogram en die wijfie so vanaf 16 tot 22 kilogram. Siberische huskies moet dagelijks 30 tot 60 minuut lang oefen, uh, so dat hulle nie verveeld raak nie. Ons allemaal weet wat verveelde honde doen nie, dan raak hulle stout vernietigend. Hulle is uh, uitstekende drafmaats, maar moet nie tijdens warm weer geoefend word nie. Verrassend genoeg het hulle slechts een klein, maar veilige achterplaas nodig, om hulle energie te besteed. Kortom, Siberische huskies moet werk om gelukkig te bly. Gewoonlik hou ie uh, eie act, uh, actieve lewe dier staproutes en ander uh, buitelig sporte ie Siberische huskies uh, gezond, gelukkig en sonder probleeme. Soos ons vroeger genoem het, is die opleiding met hierdie uh, ras en wil sykies moendlik bele in een meer gevorderde uh, gehoorzaamheidsklasse, dit kan vir baie eienaars en opleiers moeilik wees, aangezien die ras baie intelligent is en die uh, verskil tussen hulle klasse en hulle huis sal bepaal. En hulle weet waarom te luister en waarom hulle eien ding te doen. Ongelukkig. <laughs> hulle sal wonderlik optreed tydens die klas, Uh, hulle volg al die instructies en optrachte, maar thuis kan hulle terugkeer na die koppige hond wat die hart gesteel het. Dit uh, kan frustrerend wees, maar hy sal vind dat geduld, tyd en een uh, bykie van die eie hartkoppigheid vruchte afwerp. Kratopleiding is baie belangrik en dit is as een hulpmiddel wat gereeld dier die telers aanbeveel word. Dit word die hond en klein hondje veilig, en gee hulle ook hulle veilige toevlugs oorkt, as hulle oorweldig of moeg word. Een krat moet nooit, as een strafmateriel gebruik word nie, Laat jy om daar gaan opsluit, wanneer hy stout is of so iets, dit moet een plek wees om na uit te sien. Leibandopleiding is ook een moed, Aangezien die Siberische huskies nooit aan die leiband uh, afgelaat moet word, as hulle nie in een omheinde uh, gebied is nie. Hulle hou daarvan om te hardloop en sal het sonder om te dink. Hoe ver jy is, sal hulle net aanhou hardloop in hardloop. Ek kan die Siberische huskie makkelijk verloor as hy besluit om iets te jaag of uh, uh, uh, uh, net uh, oprechte hardloop te geniet want uh, ek meen hy goed trek sleeën en hulle trek hulle oor baie uh, well, kilometers per dag, so hulle het die stamina om net aan te hou hardloop, hardloop, hardloop. Siberische Aschies het een hoog prooi drijfkracht en is nog een rede waarom hulle tijdens staptochte uh, aan die leiband moet gehou word. Ons luister nou na die Stellenbosch Universiteitse koor en hulle sing Laurika se Lekkie die donker gang. Lekker luister. salire per ritornare coi voi Hellenboschutse universiteitskoor en ja, net studenten kan zo klink prachtig gesing. Een mooi verwerking van die spesifieke lied. Ons stap aan met die persoonlikheid en die temperament van die Siberische Huskies. Nou, Siberische Huskies is pakonde en hulle benodig een eienaar wat duidelik leier van die pak is. Dit maak opleiding makkeliker, omdat jy sal achterkom dat jy hond jy respecteer, maar moet nie verbaas wees as hy die perke van die positie in die pak uh, toets nie. En uh, van tyd tot tyd probeer hy beheer neem. So kyk my uit daarvan, maar wees net, uh, as dit gebeur, is dit belangrijk om nie op te hou met hulle opdringerigheid nie, Uh, stel jy self voor as die leier nie die afknauwerij of sla nie, maar dier die grondreels duidelik en konsequent te bevestig. Dis hoe hy het hanteer. Nou om jy hond te laat wacht om te eet, is een van die beste maniere om jy rol te vestig. Die oaskie sal jou bevestig uh, beskou as die bewaarder van die waardevolle hulbronne soos koos, lekker nie, speelgoed en ander hondebaat is. Hierdie hoë energie ras kan binnen en buiten vernietigend wees vooral as dit verveeld is of nie genoeg same oefening krij nie. Hulle sal een huis afbreek as hulle alleen gelaat word en daar was uh, selfs een geval van een Siberische huskie wat dier een cementmeer gekou het. Uh, op rekord. Hulle sal blomtuine en erwe opgrawe, maar hulle kan opgeleid word om een spesifieke plek in die tuin te grawe. Dit is beter vir amal as jy jou leer om net op een plek te grawe, in plaas daarvan om uh, van die gewoonte te probeer afsien. Gee my plek maar, sê vir hom waar. Toch kan hulle nogals charmant wees ook met hulle ondeende en speelse aard. Hulle is ook baie sociaal en wys, graag hulle talente. Siberische huskies blaf nie. <laughs> Dit is die goeie nies, hier is die slechte nies. Hulle genied het om te huil. Die wolf in hulle, wat baie frustrerend kan wees vir die bieren ten sy jy behoorlijke opgeleide en goed geoefende Sabierin en het, is die uh, nie die ideale troteldier vir woonstelling nie. Nog een waarschuwing, hoewel Haskies gelief geword het oor hulle uh, vriendelike en sag uh, is, maak hulle slechte waghonde. Ongelukkig is hulle nie te achterdochter teenoor vreemdelinge nie, en in sluitend inbrekers. Die feit is, dat hulle geneig is om amal lief te hee. En uh, ja, die temperament kom nie in een vakuum voor nie. Die, uh, dit word beinvloed dier aantal faktore en sluitend oor erving, opleiding en socialisering. Kleinhondjies of pappies dan, met goeie temperament, is neskierig en speels, bereid om mense te nader en dier hulle vastgehoud te word. Kies die hoentje van die werpsel, die, die middelste hoentje, nie die een wat die, dier sy uh, werpselmaats, uh, of die een wat sy werpselmaats boelie nie, en uh, ook nie die een wat in die hoekie skuil nie, die middelste ene kies hom ontmoet altyd ten minste een van die ouders van die nieuwe hondje aanskaf. Gewoonlik is die moeder wat beskikbaar is om te ontmoet, om te verseker dat hulle aangename temperament het, om broers en sisters van die familielede eh, van die ouders te ontmoet, is ook nuttig om te evaluëer hoe die hondje sal wees wanneer hy groot is. Soos elke hond benodig Siberische huskies, vroeg blootstelling aan die verskillende mense, besienswaardighede, geluide en ervarings as hulle jong is. Socialisering help om te verzeker dat die Siberische husky afgeronde ontgang word. Harry Belafonto sing vir ons die Jamaican Farewell.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 You can hear ladies cry out while on their head they bear. Ackee rice or fish are night nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way.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 Marie Bellefonte met die uh, Jamaican Farewell. Dit is uh, goeie begin om jou niewe Siberian Husky wat jy aangeskaf het in een kleederskoelklas in te skryf vir uh, klein hondjies. Besoekers gereeld uit te nooi en na bezige parke, winkels wat honde toelaat en op uh, rustige wandelinge uh, te stap dat hy die bieren kan ontmoet. Dit sal hom ook help om sy sociale vaardighede te verbeter. Nou, met kinders en ander troteldiere, ons praat nou van sy temperament. Kinders en ander troteldiere, huskies, is uitstekende troteldiere vir huishoudings met kinders. Hulle kan baie verdraagsam teen oor kinders wees, maar moet net soos aller ander honde toesig Uh, gehou word terwijl hulle nabij jong kinders is leer kinders altyd hoe om honde te benader en aan te raak en hou altyd toesig oor enige interactie tussen in jou hond en jong kinders om te verhoed dat hulle mekaar sal byt of mekaar se sterte sal trek van <laughs> enige van die partij nou leer die kind om uh, nooit hond te nader terwijl hy eet nie of probeer om die hondse koos weg te neem. Geen hond mag sonder toesig by een kind gelaad word nie. Saberise huskies kom wel oor die weg met ander honde, maar dit is steeds belangrik om jou hondje na die socialiseringslasse te neem. Dit maak hulle gewoond aan ander honde en ook aan mense, alwel hulle ook baie liefdevol is vir vreemdelingen. Socialisering is leeroinkies hoe om op te tree en ander honde en hulle eienaars te groet. Hou die geskiednis van hierdie ras in gedachte. Die straffe toestanden in Siberië het een sterk prooi aanjag by hierdie ras veroorzaak, want uh, dit was dikwels moeilik om koos te vind. As gevolg hiervan hou baie huskies vandag die prooi aan uh, na klein dierkies soos eekkorinkies of haase en katte. Sommige huskies floreer echter in huishoudings met baie truteldiere, vooral as hulle saam met ander truteldiere van kleins af groot gemaakt word. Nou kom ons by hulle jas en hulle verzorging. Maak seker dat die stofzuier in goeie werkende toestand is en dat die gereelde tyd bespreek om te verzorg. As die Siberische haskie aanneem, sy dubbeljas met medium lengte haare, die boonste laag is regheid en die onderste laag, onderlaag, voel sag en dig. Verwag baie haare, wat uh, baie afval, wat gedierende uh, die lente in herfst, wanneer hulle jasse giet. Dit gesê, het is een redelike makkelike ras om te verzorg. Siberische huskies, wat in koeler temperament leef, is uh, geneig om minder te stort of te giet dan, as uh, diegene wat in warmer klimaat woon. Ie kan knoese en oortollige haare op ie mebels vir my, as ie daartoe verbind om ie hond sy jas minstens een keer per week te borsel en dageliks gedierne die giet seisoene. Siberische huskies is skoonhonde en sal die tyd neem om hulle self skoon te maak, net soos ek kat wil, hy uh, gee gewoonlik nie a dogie a reek af nie en hy uh, het selde bad nodig ten sy hy in die walgelike ding in die achterplaas wikkel verrol of uh, stinkwater kry om in te spring uh, as het bad is kies een hondeshampoe van gehalte wat ontwerp is om die natuurlijke olies van die vel of in die vel en jas van die hond te behou. Haskies kom in verscheidenheid kleren en merke, van swart tot speerwit, met geklerde merke op uh, die uh, lijf wat rooi en koper ook bevat. Nou, die rooi en koper is een prachtige uh, uh, kleer, en hierdie honde. Hulle oog kan brein, blauw of een kombinatie daarvan wees. Hulle gezichtmaskers draal hulle uh, uh, dra bij tot hulle aantrekkingskracht. Die uh, wie is dit wat dit syng? Uh, ek het nou vergeet. Maar ons luister na die Maori love song, dit sal my nou bijvang diefel daar v die likkie vir ons bring hier gaan hy Ja, dit was die Maori love song, en dit het my bygeval die mense wat het vir ons gebring het die groep is Double Vision. Lekker geluister. Nou, ons is nog by die versorging van jou husky uh, Siberian husky hondje. Boorsel jou husky se tanden ten minste 2 of 3 keer per week om tandsteen opbouw uh, en bakterie daar daarin skuil te verweider. Dagelikse borsel is nog beter as jy uh, tandvleis siektes en uh, slechte asem wil voorkom. Snij sy naals 1 of twee keer per maand as jy hond dit nie natuurlijk verslind nie om uh, pijnlijke trane en ander probleme te voorkom. Uh, as jy kan hoor hoe die uh, naals op die vloer klik dan is hulle te langk. Hond toe naals bevat bloedvate. en as jy dit te ver snui of te diep insnui, kan jy bloeding veroorzaak. En jou o, hond werk moendlik nooit weer saam nie, uh, volgende keer hy, as jy uh, die naalssneus sien uitkom. Dus as jy nie ervare is met die snoei van honde naalssne, vraag ‘n veearts of verzorger vir wenke. Sy oore moet wekeliks gecontroleer word op rooiheid of een slechte reek wat infekstie kan aanduig. As u die hondse oore kyk, uh, veer het uit met watta wat met een sachte pH gebalanceerde oorskoonmaatker gedemp is om uh, infeksties te voorkom. Moet niks in die oorkanaal insteek nie. Maak net die buitenste dele skoon. Begin om jou haskie gewoende aan te maak om geboorsel en onderzoek te word terwijl hy een klein hondje is. Hanteer gereeld sy poekies. Honde is baie sensitief rondom hulle voete en uh, kyk in sy mond. Maak van verzorging een positieve ervaring vol lof en belonings. En uh, hy sal vind dat, dat die grondslag Uh, word gelee vir makkelike veertsenheid, kindige onderzoeken en ander hanteering wanneer hy eendag volwassene is. Kyk tydens die routine verzorgings na sere, uitslag of tekens van infeksie soos rooiheid, teerheid of uh, ontsteking op die vel, nees, mond en oe en voete. Uh, O moet duidelik wees, sonder rooiheid of, onts, uh, of ontslag. I nou keerige wekelikse ondershoek sal I help om moeilike gezondheidsprobleme vroeg op te spoor. As kom by die voeding van jou Siberische haskie. Nou, ja hier, uh, hulle eet eindelijk baie minder as wat dit lyk as jy na hulle kyk aanbevoele dagelikse hoeveelheid is 1,5 tot 2 kopies droge koos van hoog gehalte per dag verdeeld dit in twee maaltuie as het gaan om etenstuie is Siberische haskies bekend daarvoor dat hulle makkelike bewaarder is of uh, ja, nie veel eet nie hulle uh, eet so paar hape en dan bewaar hulle die rest van hulle koos ivers wat relatieve klein hoeveelheid voedsel benodig vir hulle groote. Hulle eigenskap, of daar die eigenskap, kan teruggevoer word na die oorsprong van die ras, aangesien hulle uh, die tjekkens, uh, wat die honde destijds aangehou, die nomade, hierdie honde ontwikkel het om vinnig by laafstanden, uh, tegen laafstanden die uh, lichte vracht te trek teen die kleinste moendelike inname van voedsel. Met andere woorde, hulle was lichopetrol geweest om het so te stel. Let wel, wel die volwassen hond eet, hang af van, ach, hoeveel hy eet, hang af van uh, een grote ouderdom, bouwvorm, metabolisme en activiteitsvlak. Honde is individue, net soos mense, en Hulle het uh, nie amal die hoeveelheid koos nodig nie. Dit is uh, ampers vanzelfsprekend dat een baie actieve hond meer as een risbank hond nodig sal hee. Die kwaliteit van die hondekoos wat hy koop maak ook 'n groot verskil hoe beter die hondekoos hoe verder gaan het om die hond te, te voed en hoe minder moet hy in die bak van die hond sit. Ons kom by die gezondheid van jou Siberische husky. Huskies is oor die algemeen gezond, maar soos alle rasse is hulle geneig tot sekere gezondheidstoestande. Nie alle huskies sal hierdie of uh, al hierdie symptoemes uh, optoen nie, maar dis belangrik om daarvan bewust te wees uh, as u hierdie ras oorweeg. As u een hondje koop, soek een teler wat een gezondheidstlarings vir albei ouwers uh, van die hoentje sal toon. Gezondheidsladings bewys dat een hond getoets is vir spesifieke toestande. In haaskies moet die gezondheidsladings sien vir jeepdysplasie, met een eerlijke of beter telling, en inboogdysplasie, hypotereose en van Willebrandse siekte, as ook een certificaat wat bevestig dat die oog normaal is. Katarakte Een katarak is onderzichtigheid op die ooglens, wat moeilik is om te sien. Die uh, oog van die hond sal troebel like. Katarakte kom gewoonlik in ouwe honde voor en kan soms sy chirurgies verweider word uh, om die hond sy visie te verbeteren. Nou korneale dystrofie, hierdie toestand beïnvloed die kornea en die buitenste deersichtige gedeelte van die oogbal. Dit is ondeersichtigheid wat veroorzaak word dier een versameling lipide in die kordia. Dit word gewoonlik by jong volwassenes aangetref en raak gewoonlik meer die teefwonde. Daar is geen therapie vir die toestand nie, maar dit lyk nie asof dit dat die visie vreselik beinvloed nie. Progressieve retinale atrofie, of soos hulle dit noem, PRA, verkort. Dit is een degeneratieve oogstoornis, wat uiteindelijk blindheid veroorzaak, as die hond van die verlies van die fotoreceptore uh, aan die uh, achterkant van die oog verloor. PRA is waarneembaar jare voordat die hondtekens van blindheid toon. Gelukkig kan honde uh, hulle anders in gebruik om blindheid te, uh, om daarvoor te vergoed en een blinde hond kan een vol en gelukkige lewe lei. Maak dit nie een gewoonte om mebels rond te skyf as jy een van hulle het nie. Bekende telers laat die oor van hulle honde jaarliks dier die veearts, oogarts Sintificeer en teel nie met honde wat hierdie siekte het nie. Ongeacht hoe gezond jou hond is, wanneer jy hom die eerste keer by jou huis toe bring, uh, moet jy voorbereid op enige probleme wat uh, gedierende lewe kan voorkom. Met die uh, troteldier versekeringsplan kan jy gereeld blij ver enige Uh, van die hond of gereed bly vir enige van die hond sy virjaardse behoeftes. Mense dink nie altyd daar nie, maar ja, uh, gezondheidsversekering vir honde is uiterst belangrik. As daar iets gebeur, mens wil nie die hond uitsit, sy meer, om het jy nie kan bekostig om hom te behandel nie. So, maak seker dat jy goed vir is met een versekeringsplan. Ek kom ons luister volgende na Pennycroft, uh, Kante Redkaas uh, ook baie jare laas hoor, hier gaan hy. Perhaps I've loved the road too long My suitcase lost as me Every town is blood, it's magic But it's just a town see another place to sing in another frightened crowd will they love me will they see me will i sing too long too long as i hide behind my confidence i drink a toast to home if i knew where i was toasting then i wouldn't feel So many games to pass the time to bail my soul Another bass drum plays a wrong beat And I think I've got a cold There's an ice cream stand at the end of the pier that would really blow your mind But it's no fun tasting loneliness So I think I'll stick to wine Perhaps you'll see me on TV Perhaps I'm singing just for you Perhaps you'll see me in 6,000 weeks And that'll happen do the pain so i'll sing a song to solitude too complex to explain and then i'll hide inside the melody and cry behind the smile but i'll sparkle in the spotlight sing the songs that you compile i'm career infested waters and i wish that i could swim i'll pretend i am What's your girlfriend's name? your girlfriend's name? Pennycroft can't red cars. Hier onder in die straat het ek ook al geseen hoe die hond tegen die einding op en af hard loop, soos die karre voorbij Hy tels om al die karre. Nou kom ons by nader aan die einde en ons som op, wat ons nou al vandag na geluister het, die hoogtepunte. Nou afhangende van die klimaat is Siberische huskies, oor die algemeen la onderhoud, behalwe gedurende die tye van die jaar, wanneer hulle uh, jas giet, wat beteken dat hulle groot hoeveelhede haare tegelijk laat uitval, dit gebeur ongeveer twee keer per jaar meer as jy uh, in warm klimaate woon en het gebeur uh, word die vir, uh, as dit gebeur, word die versorging vir ongeveer drie weke lang intensief. Siberische huskies word nie aanbeveel vir woonstelling nie, maar sommiges doen goed uh, in woonstelling as hulle behoorlijk opgeleid en geoefen word. Siberische huskies is bekende ontsnappingskunstenaar en is bekend dat hulle wegdwaal en verdwijn. Hulle kan eindingsspring, vastgemaakte kettingsbreek, uitkraag, glui en uh, enige ander manier vind om te ontsnap. Hulle benodig een hoë omheinde tuin en die einding moet ook een paar centimeter onder die grond begrawe word om te verkoom dat hulle Uh, die husky, sy weg uitgrawe. Siberische huskies kan binnen en buiten uh, baie vernietigend wees. As hulle binnen aangehou word, kan die ras een huis vernietig en een weie verskundheid skade aanrig. Buiten grawe hulle uh, graag in uh, beddings en blomtuine en een uh, hond wat die plek krijg om in te grawe, is baie gelukkiger en jy ook. So, geef jy jou hond een plekje waar hy mag. Terwyl hulle huil, geniet, uh, blaf Siberische huskies uh, selde en hulle sal nie blaf om te waarskie as iemand op die eiendom kom nie. So dit maak, uh, as jy waghond gesoek het, gaan soek veel anderhond, dit maak hulle ongeskukk as waghond, die groot kommer oor huskies, is dat hulle een inbreker sal inhelp, voordat hulle een bedreiging vir hulle sal inhoud. Siberische huskies is nie een ras vir die nieuwe of skuchter eienaar nie. Hulle benodig een sterk eienaar, wat een alfa posiesie, die alfa hond posiesie, in die huis sal behou uh, ja, uh, ek het al achtergekom as my so baie honden in jou huis het dat hulle uh, die hiërarchie uitsoort en die hele gesin word daarby ingepas, so sorg dat die vader of die leier van die huis dan ook die leier van die pak is uh, soms is, is, is van die kinders selfs op die onderste laar range, uh, so ja, hulle het gehoorzaamheidsopleiding nodig van jongs af en hulle kan een moeilike en hardnekkige ras wees om op te lei. Siberische huskies is baie neskierig en kan beseer of verloore raak terwijl hulle iets niets ondersoek. Liefdevol en goedhartig is hoe hulle beskryf kan word, eh, uh, en uh, ja, oor die algemeen vaar hulle goed met kinders, hoewel jongkinders nooit met die ras of enige ander ras alleen gelaat moet word nie. Hulle kom ook met al hulle mense oor die weg en vaar goed in huise met veelvuldige honde. Siberische haskies is geteel om baie min koos nodig te hee om te oorleef dit geld vandag nog steeds en die Siberian Husky benodig nie een hoekalorie inhoud per dag nie. Dit is belangrijk om die uh, teler van die Siberian Husky te vraag wat hulle aanbeveel vir portie en uh, om hulle advies te volg. Huskies kan nie toegelaat word om sonder die leiband te loop tydens staptochte nie Hulle sal weghardloop en ook aan 'n die klein diertjies jaag. Nou van wie hulle skoonheid is Sibieriese husky, een van die mees verkeerd gekoopte rasse. Nou daarmee meen ons nou dat vir verkeerde redes, omdat hulle so mooi is, kry die mense hulle leefryt in right senter, né? Ne. Baie neem nie hulle temperament en besondere eienaardighede in ag nie. En word dikwels met 'n oproerige, hoewel pragtige hond gelaat. Baie Sibieriese husky's gaan verlore of word as gevolg van oningeligte eienaars aan skuilings opgegee wanneer die eienaar nou nie meer happie is met die hond nie. As jy dit oorweeg om 'n Sibieriese husky aan te skaf, neem baie tyd om die ras te leer ken. Besoek 'n paar Siberische husky teelers of skuilhonde, lees boeke, praat met ander eienaars, en as jy na al jy ervarings voel dat jy steeds een Siberian Husky wil hee, neem dan die tyd om te besluit of jy een uh, reddings Husky of een klein hondje moet aannem. Volg die advies van die teler en onthou dat hierdie prachtige hond jy lewe en aardig uh, uh, een avontuur sal maak, en nie altyd, een goeie en nie. Ek weet, daar is a, plekke wat honde uitleen, vertoets, voordat jy hom aanneem. Je weet, soos byvoorbeeld, as jy besluit om een haskie aan te neem, dan gee hulle vir jou een, om so'n week of twee, samen jou te bly, net so dat jy die gevoel kan kry, of is dit jy compatible, of nie. Nou om een gezonde hond te kry moet jy nooit ‘n hondje by ‘n onverantwoordelike teler, een hondemolen of troteldier winkel koop nie. Soek ‘n betrouwbare teler wat daar honde eh, wat die teelhonde veral toets om seker te maak dat hulle nie eh, of dat hulle vry is van eh, genetische syktes wat hulle op die eh, klein hondjes kan oordra en dat hulle goeie temperamente het. Dankie vir die saamluister. Jy moet een wonderlijke week geniet en indien daar een honderras is wat jy graag meer van wil bespreek uh, of meer van wil hoor, uh, ja, wees uh, seker om die ras dan aan te beveel vir toekomstige program. Oké, okay. ek speel uit met, kom ons maak dit, uh, die Sean Rennie, wat gaan sing Sweet Love of Mine, en dan sê ek net verder, geniet wat jylle doen, en doen wat jylle geniet. See you later, en